Qeyst İbni Müsəhərin Şəhadəti İmam Hüseyin ə.S. Süleyman İbni Sürət Xüzai, Müzeyyib İbni Nəcbə, Rəfayət İbni Şəddada və Küfə şəhərində olan şiyələrin hamısına məktub yazıb, Qeyst İbni Müsəhər Seydavinin vasitəsi ilə göndərdi. Qeyst Küfə şəhərinin yaxınlığına çatanda, İbni Ziyadın ordusunun baş sərkərdəsi Hüseyn ibn-i Nümayr onu tutup yaxalanmasını əmr etdi. Bu vaxt geys İmam Hüseyn ə.s.m. məktubunu çıxartdı və cırıb yerə tökdü. Hüseyn ibn-i Nümayr onu i̇bn Ziyadın yanına apardı. İbn-i Ziyad ondan soruşdu. Sən kimsən? Geys, mən Əmir Əl-Möminin Əli ibn-i Əbu Talib ə.s.m. və onun övladlarının şiyələrindənəm. İbn-i Ziyad, ne üçün məktubu cirdin? Qeyis, Çırdım ki, sən onun məzmunundan agəh olmayasan. İbn-i Ziyad, məktubu kim və kime yazmışdı? Qeyis, bu məktubu İmam Hüseyin əleyhissalam Kufə əhlinə yazmışdı. Mən də onların adlarını bilmirəm. İbn-i Ziyad qəzəblənib ona dedi, Allaha and olsun, onların adlarını mənə deməmiş, Yahut minbərə çıxıb Hüseyn İbn Əliyini və onun atasını, qardaşını söyməyincə, əlimdən qurtarmayacaqsan. Bu işi görməsən, səni qılıncı ilə tiketkə doğrayacaqam. Geis dedi, onların adlarını sənə deməyəcəyəm, amma ikinci şərtinə razıyam. Geis minbərə çıxdı. Allahın dərgahına həm sənəət etdikdən, peyğəmbərə salavat göndərəndən sonra İmam Əli ibn Əbu Talib və İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün Allahdan rəhmət istədi. Übeydullah İbni Ziyadı onun atasını və Bəni Ümeyyənin bütün cəlladlarını lənətlədi. Qeys dedi: "Ey cemaət, Mən İmam Hüseyin Əleyhisselamın tərəfindən sizin üçün göndərilən nümayəndəsiyəm. O, indi hacaz məntəqəsində mənzil sarmışdır. Siz ona qoşulub kömək edin. İbni Ziyad, Qeyis İbni Müsəhərin bu sözlərini eşidəndən sonra hökm verdi ki, onu Darül İmarə Sarayının üstündən aşağı tullasınlar. Məmurlar onun hökmünü yerinə yetirib, Qeysi şəhid etdilər. Qeysin şəhadət xəbəri İmam Hüseyin əleyhissalama çatanda ağlayıb buyurdu. Hər vərdikara, bizə və bizim şiyələrimizə yüksək məqam verib, bizi və onları öz rəhmət bir yerə topla. Çünki sən hər şeyə qadirsən. Nəql olunur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qeysa verdiyi həmin məktubu Aciz adını daşıyan məntəqədən göndərdi. Lakin bundan başqa məntəqədə nəql olunubdur.